Du lyssnar på Konfliktspodd Plus. Jag heter Mikael Olsson. Till veckans program Slavar i salladsfabriken följer här extra material. En intervju som inte fick plats. Jag ringde Kerstin Lindvall, hållbarhetschef och ansvarig för CSR inom ICA-koncernen. Mot bakgrund av att Eat Food Factories-produkter också funnits i ICA-butiker. Här följer större delen av min intervju med Kerstin Lindvall. Intervjun gjordes 12 januari 2012. Invar. Ja, hej Kerstin. H hur, hur titulerar man dig? Ja, jag har en alldeles förfärlig egentligen titel och den är på engelska så vi struntar den tycker jag. Ja. <går> hållbarhetschef tror jag, egentligen inte som mest korrekta men det är det som brukar funka mot de som lyssnar på ditt program tror jag. Ja, justa. det. Är inte tekniskt då, så hållbarhetschef kan du säga. Men den här engelska titeln, hur är den då? Tror, vad är det för <går> ja. Men, ja, men lyssna, nu ska du få höra. Ja. Vad är det för någonting? Det är spännande. Ja. Senior Vice President Corporate Responsibility. Just det, en gräslig. Va? Senior Vice President till och med, var det så? Ja, men, så? jag säger aldrig den om jag inte liksom... Ja ja. det här är ju fantastiskt. Senior Vice President Corporate Social, nej. Corporate Responsibility, vi har ju tagit bort ja, det. Jo... Yes. Eh, eh, vi har ju i samband med det här reportaget vi har på lördag- varit i kontakt med Coop, SAS, SJ, Lidl- som alla har behållit Eat Food Factory som leverantör. Varför har inte Ika gjort det? Eat Food Factory, som ju tidigare hette Mo Catering- har faktiskt aldrig varit en leverantör till Ika Sverige AB. De har levererat produkter direkt på ika butiker så vi har aldrig haft något avtal centralt med dem. Däremot har det genomförts kvalitetsrevisioner för många år sedan före 2008 eftersom de levererade produkter direkt på butik. Har rekommendationerna från koncernens sida till butikerna då varit vilka? Ja, e egentligen så, i och med att de hade en kvalitetsrevision gjord då före, före 2008 så... så hade vi inga andra rekommendationer att när, när en leverantör har en godkänd kvalitetsstatus så är de utifrån ett hälsoperspektiv eller produktsäkerhetsperspektiv okej. Okay. Vad hände efter 2008 då? Har, har det gjorts en ny revision eller fortsätter de att leverera till enskilda ica butiker alltså, Vi har inte gjort någon revision eftersom de inte har varit en leverantör till vårt centrala dokument. Och, och de ligger inte upplagda hos oss som en av de leverantörer som, som vi hjälper butiker med att godkänna. Men sen kan jag inte svara på om de levererar direkt på butik. Sådana är ju vår affärsmodell att ICA-butiker kan göra egna inköp. Generellt, vilka krav ställer ICA på sina underleverantörer vad gäller till exempel eh, kollektivavtal och annat? Ja, det är lite olika eh, vart man befinner sig i världen. I det som vi definierar som riskländer utifrån mänskliga rättigheter så så ställs det, gör vi revisioner helt enkelt utifrån arbetsvillkor. Eh, I våra avtal så, så står det att man ska följa ILO-konventionerna kring mänskliga rättigheter. De avtalen gäller alla, men uppföljning och revision gör vi bara i det som vi definierar som riskländer. Till exempel... Kina, Indien, Pakistan, delar av Sy sydcentrala eh, Sverige är inte definierat som ett riskland utan gör vi någon form av uppföljning på arbetsvillkor så är det utifrån att det finns en misstanke om någonting eller att vi vet att den här branschen kanske har problem. Men då görs det inte på automatik så att säga. Mm. Men eh, finns det i avtalen med svenska underleverantörer krav stipulerade på vad som ska efterlevas? Ja, vi har ett, ett, ett, håll, en hållbarhetsbelaga som hänvisar till dels vår policy kring mänskliga rättigheter eh, och sen är det också uppskrivet vad som gäller där. Eh, men en kontroll på det görs inte. Mm. Det sägs också i samband med, med den, den här berättelsen om Meat Food Factory men också från andra företag att eh, man hänvisar till att man har avtal med hållbarhetsklausuler och med sociala ansvarsklausuler i förhållande till underleverantörer som i sin tur anlitar företag som Meat Food Factory mm. till exempel. Hur, mm. hur ser du på den här kedjan av underleverantörer och ja, underleverantörers den... leverantörer så att säga? Ja, ja, den är ju givetvis svår. Och vad gäller arbetsvillkor så sträcker sig inte oftast av avtalen längre till den... Den leverantör man har närmast sig. Eh, vad gäller på kvalitetssidan att, uh, utifrån matsäkerhet så finns det i de flesta stora kvalitetsstandarder krav på att en, en leverantörs, underleverantör ska ha ett fungerande tredjepartssystem. Men inte utifrån arbetsvillkor. Så det, det här är naturligtvis svårt. Med anledning av en sån här historia där eh, det nu ju har visat sig att eh, det till exempel på E-Food Factory då, har förekommit- eh, arbetande som inte har eh, arbetstillstånd- där lönenivåerna är under kollektivavtal och så vidare. Finns det anledningar att se över kravprofiler- och möjligheterna till revision även i Sverige? Det, det tycker jag absolut. Och det har vi börjat med lite grann. Och vi har ju gjort revisioner i sommar i Sverige- i de svenska bärskogarna på bärplockare- och det bygger lite grann på det här när vi hittar ett, någonstans där vi ser problem, ett problemområde som inte ligger i ett risk. I riskländer då så gör vi revision kring arbetsvillkor eh, alltid. Eh, och det som inte är riskländer, till exempel Sverige, så görs det merad vid misstanke eller vid behov. Och där såg vi ju sen flera somrar tillbaka att det fanns problem med arbetsvillkor för eh, arbetare från Asien som kom för att plocka bär i Sverige- och därför har vi utvecklat en metod för att göra kontroller i Sverige på arbetsvillkor. Nu testade vi en sån metod nu i somras och den fungerade bra på bärindustrin. Och den skulle kunna gå att utveckla och använda på andra områden då, där det finns problem som man behöver ta tag med. Så att vi, vi är på det men vi, det är en uppstart. Mm. I riskländer, hur ser den där revisionen ut? Vad är det för modeller man har för revision? Ja, det finns både tredjepartsstandarder, precis som det finns på matsäkerhet, och sen så finns det företagsunika unika kontrollsystem. Och vi jobbar med både tredjepartsstandarder och en, en ICA-revisionsmodell som görs hos leverantören. Och beroende på resultatet på revisionen så får leverantören en omkontroll. Fungerar väldigt likt eh, matsäkerhetskontroller egentligen fast man byter ut ämnet. Man jobbar med mänskliga rättigheter och arbetsvillkor istället för matsäkerhet helt enkelt. Det är samma revisionsteknik. Mm. Men hur, hur ser den tekniken ut? Åker man ut och gör på platsbesök? Ja, eller? ja det gör man. Man åker ut och träffar ledningen och frågar... De först, vad betalar ni? Hur många arbetstimmar jobbar när man är och hur är arbetsvillkoren? Och sen går man ut i fabriken och tittar sig runt omkring utifrån ett säkerhetsperspektiv. Och sen gör man intervjuer med anställda anonymt då. Och, och sen summerar man det. Mm. Det finns en problematik där att de som är anställda är ju väldigt beroende av sina... Den här, mm. Även om inkomsten är ringa som är väldigt beroende av den. Så det är ju otroligt mm. svårt att överhuvudtaget prata med någon också. Jag ja, men det, här, och det har man i, i när man gör de här intervjuerna i, i utvecklingsländer eller riskländer. Och det är därför de görs anonymt. Och i ja. rektionsrapporten förekommer aldrig en anställds namn Utan det kodas. Eh, så att det vet bara revisorn vad den personen hette och sen kodas det hela vägen. Och vi gjorde samma sak i de svenska bärskogarna nu i sommar att revisorn visste vad den personen hette eh, som den intervjuade. Men det framgår aldrig sen vidare i materialet mm. bara för att säkra upp den personens trygghet gentemot för den sitter i en beroende situation mot sin arbetsgivare. Mm. Mot bakgrund av den globala arbetsmarknaden vi har fått nu, Bärskogarna är ju ett exempel, men det finns ju också bemanningsföretag i låglöneländer mm. som, som rekryterar till andra sorters arbeten i Sverige. Mm. Eatful Factory är ett sådant exempel. Mm. Bedömer du att, att det, det ändå sker något med svensk arbetsmarknad på bakgrund av den här globala situationen? Ja, och alltså vi har stor tilltro till, till svenska lagen och svenska myndigheter och det kontrollsystem som ändå är, i Sverige är så pass mycket bättre än i många, många andra länder. Men samtidigt så, så ser vi att det rapporteras om fler och fler fall där människor utnyttjas även på svensk mark. Och det kan vara antingen att man kommer väldigt långt bort ifrån som asiatiska bärplockare eller europeiska kollegor som kommer över för att, för att arbeta och inte får de villkor som man ska ha. Så att ja, om man kan förstärka upp systemet på något sätt så tror jag att det kanske vore bra. Kerstin Lindvall, hållbarhetschef eller Senior Vice President Corporate Responsibility på ICA-koncernen. Lyssna också gärna på hela programmet Konflikt om slavarna i salladsfabriken från den 14 januari 2012. Den här poddsändningen är en del av vår nya poddsatsning Konflikt Plus där vi publicerar material som inte sänds i vår FM-sändning. Eftersom det är ett nytt projekt som fortfarande utvecklas tar vi tacksamt emot åsikter, synpunkter och idéer. Skriv till oss och här har du många val antingen på konflikt.sr.se, på vår Facebook-vägg till oss på Twitter på atp Tack!